Všichni jsme tady. Já se budu snažit v příštích dnech nějak spojit tu teorii s praxí. Hm? Proto ráno se budeme spíše zajímat těma praktickými aspektama. Možná než ten skončí, tak. Teď jsme u začátku toho traktátu, konec traktátu vysvětluje trošičku šamatu a vipašanu, jednoduše. No a jak už jsem se zmínil, my chceme se učit buddhismus. Jsme tady, protože všichni, doufám, máme zájem o buddhismus. A buddhismus je právě zajímavý tím, že vlastně my bychom neměli mít žádný dogma, my bychom měli najít to světlo, které přetváří naše myšlení v moudrost. To je, co vlastně ten traktát o čem je. Hm? No a co je dosti neortodoxní na tomto traktátu, ale co je hluboce ovlivnilo čínskou filozofii a co je vlastně jistým základem čínské filozofie a jeho pochopení, který vlastně je i v čínských vědách. I my Lidské bytosti, my jsme vlastně ve, ve stavu, kdy žijeme ve věčnosti, ale my musíme jedině poznat tu věčnost na, na, tom, na základě toho přechodného vědomí, protože věčnost nemá žádné jméno, věčnost nemá žádný. Tvar, na který se dá nalepit. Věčnost nemá žádný koncept, kterému, s kterým by se dala pochopit. Je to, v čínštině se říká vůmín, bez jména. To, co je skutečné, to žádné jméno nemá. A to, co jméno má, to není skutečné. To neznamená, že my bez toho jména se můžeme k té skutečnosti dostat, ale my musíme poznat v sobě samý, to je to světlo moudrosti, jak tu věčnost, která je náš podklad, a ve který žijeme, ve který se narodíme, ve který umíráme. Jak ta věčnost vlastně pracuje v tom, co je založené na jménech. To je vlastně naše poznání světa, což je souvislé vznikání z hlediska buddhismu je založeno právě na těch ménech, na těch obrazech, které jména v nás vyvolávají, ale to je vlastně zkroucené poznání reality. Protože na tom, co my ulpíváme jako realita, to není realita, ale to jsou jména, které my nadsazujeme na realitu. To je hlavní myšlenka toho traktátu rozvázání zvázání My žijeme vlastně ve třech realitech. Žádná z nich se nedá chytit. Žijeme v realitě věčné, Žijeme v realitě souvislého vznikání a žijeme v realitě konceptu jmen, kterými my chápeme tu realitu, která je souvislé vznikání v buddhismu. A právě proto studování buddhismu a praxe buddhismu je. Transformace v této tradici je transformace vědomí, které ulpívá na prechodnosti, v moudost, která je věčná. to, co zažíváme zde, k tomu se dostaneme, to je možná v příštích dnech, to je hodně, co se můžeme učit z toho traktátu. Tento traktát je jedinečný, že naše zkušenost tady a teď a v minulosti a v budoucnosti je zkušenost toho, čemu se říká álá je, což je vědomí, které bydlí Hmm? Ala je vědomí, které bydlí, hmm? tak jako sníh bydlí v Himaláji, tak my bydlíme na tom vědomí, které ve své podstatě je věčné, ale ve svých obrazech je přechodné. Hmm? No a tak, že jsme sammelan, jsme mixture, my jsme. Naše bytost je mixer, výborný mixer, ve kterém se míší to, co je věčné s tím, co je přechodné. No a to vědomí, které to mixuje, které to míší, tomu se říká je to je to vědomí, které Bydlí. A to je třeba poznat. Jestliže poznáme to vědomí, které bydlí, poznáme též jeho podstatu, která je takovost, je prázdnota. Jestliže vyprázdníme vědomí, první musíme poznat áláju. Hm? Pokud nepoznáváme áláju, my vlastně nemůžeme získat z hlediska této tradice, z hlediska Mahajány vůbec, z hlediska neduálního přístupu k meditaci, my nemůžeme získat eh, eh, nedualistické poznání. Hm? A nedualistické poznání získáme transformací vědomí které je přechodné, to vědomí, které stále žádnou transformaci nepotřebuje, protože ve své podstatě ono se nikam lepit nemůže. To, co je věčné, se lepit nemůže. To, co se lepí, to není věčné. A to je třeba poznat. Na to meditujeme, aby jsme to poznali. My se lepíme, protože ve věčnosti nežijeme. Hm? No a právě proto poznání ty ála je klíč, protože, jak jsme se učili včera, trochu ještě dostaneme k tomu víc. To, co my zažíváme, je vlastně mixér. Hm? Mixer toho přechodného vědomí a toho vědomí, které je stále. Teď to vědomí, které je stále, je z hlediska nedualistické meditace. Je naše přirozenost, kterou neznáme. Na tom, je založený, na tom je založená tantra, na tom je založený zen. Tady ty základy jsou stejné. Čínský buddhismus, ten dualistický svět, který my prožíváme, ten pochází právě z toho vědomí, které je přechodné. A to vědomí, které je přechodné, přichází z áláji. podobně. Takzvaného karmického vědomí. Všecko iluzorní se vlastně odehrává na základě toho karmického vědomí, ale my nevíme, že to je to iluzorní. My si představujeme, že to iluzorní není. Na to meditujeme, aby jsme poznali, že to je iluzorní. No my poznáme, že to je iluzorní, jak na základě správného poslouchání, na základě správné meditace o tom, co jsme slyšeli, no a pak na základě samády, hm? ale jakého samády? Samády do té reality, hm? která se nemění. I v těch změnách, hm? protože ty změny jsou iluzorní, ale my je nebereme jako iluzorní. A co je třeba udělat, hm? to je učení tantry, to je učení zenu, to je učení čínského budizmu, stejně to je základ. No a já, my musíme prosvítit tím hm? vědomím, který se nemění naší bytost, která se stále mění. No a právě tady je vlastně ten klíč k té meditaci, že? To Rozdělování tam je a pomáhá, no, ale od samého počátku není skutečné. Od samého počátku není skutečné. Na to je, na to je plno, plno. těch různých koanů a zenových hádanek a hm? chvátů. Hm? Jeden z nich nahodíme, hm? ten je docela známý Teď meditujte na to, že vysíte na vysokém stromě na větvi a máte nějaký obušek, který držíte v zubech. Hm? Máte ten pocit? Hm? Do toho si je třeba zapostat, dostat meditaci. Hm? Ta naše existence je na nitce. Hm? No a teď pod námi. Přijde jeden gentleman, dobré oblečený, ve fračku, kouká se na horu na nás a ptá se nás, jaký je význam příchodu bodhidámi do Číny, což je jaký je význam buddhismu hm, v zenové tradici. No a co byste odpověděli? Hmm? Má někdo nějakou odpověď? Hmm? Zamyslete se nad tím, co byste odpověděli. Co by. Co? Co by. Jak postím to, co do k týpůstu a spadne. No a tak, jak bys mu ukázal, že to je nesmysl, co se tě ptá? Když bys mlčel, tak oni nic to nepozná. Skrbu no, Tak to vůbec ho nezajímá, nějaký mlčení ho zajímá, proč bodhisattva proč přišel do Číny. Já bych pustila z obušek. Pustil z obušek? Z no, obušek. Tak to se, se šmrtvá. V tom letu to stihliš, no. Co? Že v tom letu bych to stihla jako říct. Myslíš? <laughs> Tyto jsi optimista. <laughs> no tak eh, musíme se zamýšlet. To hned tak nepůjde, ta odpověď. Hm? No a tak... Eh, to je samády jedné mysli. Hm? A pokud tu jednu mysl nepoznáme, no tak žádnou dobrou odpověď asi nebudeme mít. Hm? No, můžeme se na něj vyčurat, můžeme se, jestli na to máme. <laughs> můžeme udělat úzlý pohyby, no ale to také ještě není celý. No, tak aby jsme to pochopili, musíme mít jasno, že to, co nás nebyde a co se na stále míjí, že je vlastně jedna realita, ne dvě reality. Hm? No a na to je ta meditace, na tu áláju. Hm? Ta áláje je jado, je věčné, protože ať už jsme zvířata, nebo jsme lidi, nebo jsme bozi, hm? To, co mysl dělá, bez těch faktorů, který vystanou, jakmile se obrátí na objekt, na obraz. Hm? Ta mysl sama nemá žádný hm? význam, ale přesto bez ní žádný význam nemá žádný smysl. Hmm? Proč nemá žádný mysl, smysl? Protože ta skutečná realita původně nemá žádný smysl, ale dává smysl věcem. Hmm? No a ta álája, její jádro je věčný, nikdy se nemění, ale to, co my zažíváme, to se stále mění. Ale to, co my zažíváme, nemůže nikdy opustit to jádro. A jak poznáme to jádro? Na základě správného slyšení, na základě správné kontemplace? Ano? Základně správné meditace. No a to je vlastně jedno, jak se to jádro použijeme. Vlastně dualistická meditace, ať už ji vysvětlíme jakoli, je právě použití toho jádra. Tomu se říká kontinuita. Kontinuita skutečnosti. Kontinuita skutečnosti je moment po momentu. Kontinuita iluze je tež moment po momentu. Jenomže my vidíme iluzi a tu skutečnost jako něco odděleného. No a tak nemáme, co má Buddha, k tomu se říká samády, pečetě velkého oceánu. Výborný samády. No a to odpovídá na tu otázku, když vysíme za pen, na pendereku, hm? tak máme šanci, aby se nám osvítilo. Když nevysíme na pendreku, tak se nám asi neosvítí. Hm? To je další příběh nějaký. Za starých časů jeden velký zenový myslem měl dva žáky, jako Buddha, Šári hm? Potova, Mugalána, jako Anandu a Mahákašapu, to jsou hrdinové zemové tradice. No a jeden z těch jeho žáků se stal tatéž slavným mnichem, který cestoval po celé Číně, známý už i na císařské dvore. No a druhý se stal převozníkem. No. Šel někde na, na žlutou řeku nebo kde, no a tam převáděl na druhou stranu. No a nikdo o něm nevěděl. No a on si žil ne, v ústraní a šel si spokojeným životem naplněný, nic mu nechybělo. No a teď ten velký mistr si na něj vzpomněl. Měl jednoho talentovaného žáka, který byl velice učenlivý, tak si na něj vzpomněl, ale ten talentovaný žák, jako většina z nás, fot chce něco chytat svými myšlenkami. Dobrý. Chce mít nějaký představy o té realitě, jak by měla být, jak by neměla být. No a tak si vzpomene na svého kolegu, kamaráda, převoznika a pošle ho, když se zeptat, co je význam buddhismu. Proč přišel Bodhidarma do Číny. A tak dobrý, tak jde. Kde, přijde k tomu privozníkovi, povídá mu mě váš kolega tady tady starých dob, poslal, abych se vás zeptal, co je význam buddhismu. To ti říkal? No. Ano, to mi říkal. No, to tak si se sedni. No a tak se sednul do té lodě. Začne veslovat, veslovat, veslovat. A když jsou uprostřed řeky, tak schodí do vody veslem. No a ten se snaží vším má způsoby se chytat té lodě, ale on ho vždycky praští. Když je už tam skoro je, tak ho zase praští a zase spadne zase se chytí, zase se so praští, zase ho praští. No a nakonec, když už je u utopení, tak se ho zeptá, jaký je význam buddhismu a dostane velké probuzení. Tak to je podobně. A zase z druhé strany. No a tak ho znova vezme na, ten, na tu loď a přiveze ho na druhou stranu, no a má pokoj. No a tak jestliže chceme poznat to, co je věčná moudrost, musíme se dostat na tu nitku, která nám ukáže tu iluzornost našeho myšlení. To je ta nedualistická tradice. To ale neznamená, že nemyslíme. Ta tradice medialistického myšlení vymyslela tu diamantovou logiku, nágarčinovou do logiku velké moudrosti, která je vlastně negace všeho, čím v čem se myšlením můžeme uchytit. No ale teď my chceme meditovat, tak můžeme meditovat tento spis, o kterým se zmíníme, vysvětluje cestu k probuzení od, nejprve od konce k začátku, no a pak od začátku ke konci. Takže máme oba směry a to je naše situace. My buď v každém momentě využijeme k tomu, aby jsme získali moudrost. A moudrost pochází z poznání naší nevědomosti. No a zase to, aby jsme poznali svoji nevědomost, my potřebujeme moudrost, to je souvislé vznikání. Pokud nemáme moudrost, my nepoznáme hloubku své nevědomosti. A pokud nemáme nevědomost, tak my nepoznáme hloubku ty moudrosti, která je většina. No a tak? Meditujeme, aby jsme spojili to, co je stále s tím, co se stále hýbe. No a to jsme my. To, co je stále a co se stále hýbe, to jsme my. To je nedualistický přístup k meditaci. No a jak se dostat k tomuto poznání? No, samozřejmě my začínáme a vlastně i končíme šamato. Utišená mysl se nepotřebuje hýbat, ta neutišená mysl ta se stále chce hýbat. No ale hýbat se, to je v pořádku. Proč se nehýbat? No ale hýbat se v moudrosti. A jak se hýbat v moudrosti? No to je vlastně celý obsah toho díla, kterým se zabýváme. Nejprve. Jsme začali, potřebujeme mít sarana, sarana znamená útočiště, útočiště je Buddha, Buddha je princip moudrosti, která je stála a která všude proniká vším a je vždycky čistá. Ta moudrost, která všude proniká, je vždycky čistá. Tantra se to nazývá kontinuita. Hm? Tantra je kontinuita této moudrosti, která se manifestuje, hm? jak už jsme se zmínili, v dármě a v sanze. Hm? Dharma je uplatnění této moudrosti, co je uplatnění této moudrosti? Že vidíme darmu ve všem. Venku, uvnitř, nic kromě daný neexistuje. Všechny fenomény vyvstávají z toho budovství. A z jakého budovství jsou fenomény? Které, z toho budovství, které je zakryto a tomu budovství se říká Lūno Tathāgatū. Tu Lūno to obsahuje všechny nekonečné cnosti, jak náš traktát vysvětluje, kterých je víc než zrnku písek, velké, velké, velké, velké Ganga. No a jedno z písku ve velké řece Ganga zase obsahuje celý univerz. Hm? Protože vše, jak jsme se učili, vše, co vychází, vychází z toho luna Tathágati. Hm? A luna Tathágati je to, hm? co v nesmyslu dává smysl. Proto má ty nekonečné cnosti. No a jak jsme se učili, sanga to je tři, to jsou sanga těch, kteří se orientují na to, aby vyjádřili a zblížili se s touto to moudrosti, ne? čili buddha, dharma, sangha není nic jiného než tři těla vůbec, ne? Tělo dharmy, které žádné jméno nemá, žádný tvar nemá, tak samo tělo užitkové, což je tvar, který vychází z tohoto těla, bez kterého my to tělo nemůžeme pochopit. To je to naše iluzorní myšlení, které je tak cené, jestliže ho jim pronikneme, protože má neskutečné jestliže ho umíme využít. A to je sanga. Ne. Otázky. Teď jsme měli vysvětlit metodu a dostáváme se zase do teorie, ale bez té teorie ta metoda nebude jasná. No, ale tak je to, týká se to teorie? Nebo? Týká se to toho, co jste říkal. Já jsem se v pátek, když jsem mluvil o těch příkladech, jak se na ně koukal v nebo v tom traktátu. Já jsem si tam napsala poznámku, která mě zaujala, že vlastně jako ty projevení moudrosti je růpa, že to je materialita. A už k tomu se, jako jste se nevrátil, protože jako teď nevím, jestli jsem se to No zapisala, ta, ta růpa rupa nemůže, růpa znamená hm? tvar, jo? Rupa znamená tvar. Teď v rozdíl mezi západním myšlením a východním myšlením, čínským myšlením, v Indii tež, ale hlavně v čínském myšlení. Hm? Když zavřeme oči, ty, ty tvary, co se vělují, to jsou vlastně obrazy našich myšlenek. Hm? Je to tak? Hm? No. A my si myslíme, že ty, když nemáme zavřené oči, když máme oči otevřené, že ty tvary nejsou tvary našich myšlenek, hm? ale že to jsou předměty, které tam skutečně jsou. Je to tak? Hm? Hmm, no tak, taky měl, ale víme, že se taky mění zkušeností. Jako tak. Ale vedeme to tak, že jsou pevné. No? No tak to je jedno na každý pád. My, aby jsme se dostali ke dveřím, tak musíme brát dveře jako něco pevného, že to tam je. Jestliže meditujeme na to, že to tam není, tak se tam k těm dveřím nedostaneme. A ty dveře jsou obraz. Jestliže ale meditujeme vypasano, tak ten obraz je na základě mysli, která je EO přechodná, přechodná no a ten obraz také musí být přechodný, když jeho základ je přechodný, ale normálně v normálním životě to tak není. No a teď my meditujeme na těch dveřích jako na něčem, co tam jako by není v té své skutečnosti, jako se nám jeví. Hm? No a dobře, ono to není tak, jak se to jeví, no ale jak to je? Je to závislé vzniklé. Je to závislé vzniklé? Závislé na čem? Na podmínkách. Na kých podmínkách? Tak když Půjdu tam ne, do lesa, tak ty dveře tam nebudou, tak si, je, tak, si, no, tak si je budu brát sebou, aby se měnili, nebo co? Bám si je brát sebou, aby poznal, že se mění. No. Tak, co, o co se jedná, není o to, že toho, kdo vnímá to, ty dveře, ale jedná se o to, že od samého počátku ani ty dveře, ani ten, kdo vnímá dveře, nebyly něco skutečného. Jo? Z hlediska tervády není skutečný ten, kdo vlastně ty dveře vnímá. Hm? Ty dveře tam skutečně jsou, ale ne tak, jak je vidíme. Hm? No ale v této tradici od samého počátku, jak ty dveře, tak i ten, kdo je vníma, vyšly z toho, čemu se říká karmická mysl, hm? se samskáry. Hm? Karmická mysl je výplodem samskára a tvorí další Samskáví. Hm? No a to neznamená, že bez toho můžeme být. My nemůžeme být, to je rozdíl mezi nedualistickou meditací a dualistickou meditací, my nemůžeme být bez nevědomosti. Nevědomost je to, co upevňuje naši moudrost. Jestliže nemáme nevědomost, my nemůžeme upevnit naši moudrost. Protože moudrost je nedualistická. Nedualistická to karmické vědomí pochází hm? z toho skutečného vědomí. To je Zem, to je Tantra. To vědomí má skutečný základ. No a my můžeme meditovat že si to rozložíme, my můžeme meditovat taky od konce do začátku a od začátku do konce. To je přesně, co vysvětluje tento traktát. Proč ta meditace od začátku do konce je skutečnější než ta meditace od konce k začátku? A ten začátek je poznání té nevědomosti a no, to poznání té nevědomosti je taky konec, protože bez nevědomosti my nemůžeme žít. My jsme se narodili z té nevědomosti, ale my nemusíme zemřít v té nevědomosti, jestliže pochopíme no, tu pravou podstatu vědomí. To je Tantra. to je Zen. Zem. Je to jasný? Co není jasný? Že je těžký vycházet, že nejlepší je, když chci něco ochotit, vycházet ze zkušenosti, že abych si to mohla um, ověřit ve své zkušenosti. Je to, jakoby, na to, Ale to je zkušenost i lůzovění, protože je postavená na, na tom, co tam není. A to je to poznání. Ta nevědomost je strašně důležitá. Jestliže se chceš bavit nevědomosti, tak se chceš bavit sebe, protože my jsme produkt nevědomosti. Kdyby nebyla nevědomost, tak nejsme tady. Hm? To je poznání. No, a z hlediska těch mistru nedoistického poznání, jestliže takhle to poznáváme, no tak ta meditace bude úhodně hodně Musíme nejenom poznávat od začátku do konce, my musíme poznat od konce do začátku. Jestliže nepoznáme od konce do začátku, no tak nemůžeme se zbavit ty představy, že to myšlení je něco skutečného a to myšlení je založené na rozdělování. Ale význam souvislého vznikání je právě v nerozdělování. To je zase perspektiva samozřejmě, ale dává to smysl. To není, že to nedává smysl. My meditujeme podle toho, co slyšíme, a podle toho, jak to absorbujeme v kontemplaci, pak se nám to vyjeví v meditaci. Ale to, co se vyjeví, to už je na základě naší nevědomosti. Protože ta skutečnost nic nevyjevuje. To, co něco vyjevuje, to je právě ta přechodná mysl. A to je třeba poznat. Jestliže ta přechodná mysl je v harmonii s tím, co něco nevyjevuje, no, tak máme klid. Hm? No to je nedualistická tradice. Můžeme si Proti ní bránit, to je v porádku. A můžeme si vybrat, to je taky v pořádku. Ale buddhismus je právě zajímavý tím, že nepřipouští žádný dogma. Právě proto stejné principy souvislýho vnikání, můžeme vysvětlit úplně jinak. Proč ne? To neznamená, že... To, co je na začátku, to je ta nevědomost, skutečně existuje. Kdyby to, co bylo na začátku, ta nevědomost skutečně existovala a to, co je na konci, to je smrt, skutečně existovala, no tak vůbec absolutně nikam nemůžeme dojít. Právě proto, že to, co je na začátku, se nedá chytit a to, co je na konci, se nedá chytit. Z toho právě pak vychází to jádro. A to jádro áláji, když se narodíme, poznáme, vlastně, že jsme se narodili z kontinuity, Když zemřeme, tak poznáme, že jsme se narodili v kontinuitě. Co prožíváme mezi tím, není nic jiného než kontinuita, z které vychází ty obrazy. Ty obrazy, to je fantastická věc, ale pochází z nevědomosti. To se musíme dostat na začátek a nakonec. No a to je vlastně, co se učíme v tomto traktátě. Proto je tak zajímavé. A co je v tomto momentě, kde my jsme, se učíme samány jednoho momentu. V jednom momentu se právě mísí to, co je věčné s tím, co je přechodné. Jestliže to pochopíme, samány nás nikdy neopustí. To je jedna samskána. To, co je přechodné, to je objekt vypasaný, to, co je stále, to je objekt samaty. Objekt samaty a objekt vypasaný se nedají rozlišit od sebe jako něco, co má jinou podstatu. Hm? Kdyby to mělo jinou podstatu, tak se nikam nedostaneme. No a to je meditace, co se učíme tady. Hm? Co chce tento traktát vysvětlit, no proto je tak hluboký vliv, na mě měl hluboký vliv proto toho učím a proto jsem se ho snažil přiložit. Teď mu... mě... jsem slyšel, že někdo, kdo to měl vydat, si počil peníze a nevrátil jen. Co to bylo? Já jsem to nerozumel. že Ty peníze, co byly určeny na to vydání, ty knížky, ty si vzal ten Hláďakrál, jako ty mu je dal, nebo jak si je A kde jsi mu je půjčil? Co? A kde jsi mu je půjčil? No, to, to bylo, jak jsem mu poslal ty uh, euro, ty dolary a, a chtěl ještě další peníze, tak jsem už mu pan musel půjčit, protože jsem neměl. To bylo jakmile měsíc předtím, když jsem to pravá. A to jako ty peníze, co měl, co se mu já dal, co bylo na střechu a na ty okna, mm, říká, že to nestačí. Vlastně, tak tam, ještě tam. si vzal k tomu ty peníze. Aha, tak už to začínám chápat, já to mám celý poplet. <laughs> tak ještě si k tomu vypustil, říká, že, že, aha, já jsem mu dal všechny peníze, co jsem tam měl, jo. Že to ještě nestačilo, tak si vzal ještě ty peníze, co byly na vydání ty knížky no? a teď je jako nechce dát, no? že. že mu to patří nebo co. No, takže zatím je A teď on to jde k soudu, jako, že to nevrátil. No? A on jak to zdůvodnil, že to nevrátil? Tak? Nebo to vůbec nezdůvodil? Hmm, to je zajímavé. No, tak jsou různé věci no a právě proto to je to dobré o tom obušku, na kterém vysíme, hm? v těch extrémních situacích, kdy zažíváme něco, co jsme nikdy nezažili, no tak se třeba rozsvítí nějaký jiný kanál. Hm? A když se osvítí ten jiný kanál, pak všechno dává jiný smysl. Když všechno dává jiný smysl, to nikdo nikomu nevysvětlí, to musíme zažít sami. No a takže, jak to zažít, co se týče nedualistický meditaci, nerozpojovat to, tu samatu a vypašanou. Ale ze začátku to musíme rozdělovat, protože my na to nemáme. Hm? Tak je důležitý, jestliže meditujeme na dech, tak aspoň v tibetské tradici říkají, ale to je jenom sranda, aspoň 21 dechů bez jakýkoliv mysli, hm? aby jsme mohli se obrátit k mysli. No samozřejmě 21 nestačí, ale můžeme mít aspoň nějaký dojem, jak to vypadá, když nemyslíme. No a když nemyslíme, můžeme právě poznat tu podstatu álaji, protože tam je kontinuita. Když nemyslíme, tak kontinuita je. Ale ta kontinuita závisí na čem? To nezávisí na těch obrazech, že tam žádné obrazy nejsou, když nemyslíme. Ale ty obrazy se vyjeví jako ve snu. No a Buddha je ten, který se z toho snu probudí. Proto se mu říká Buddha. No a ten sen, se nedá odstranit, ten sen se dá pochopit. Hm? Teď odstraňovat sen je nesmysl. <kly> Čili z hlediska meditace, to nejhlubší poznání pochází právě hm, z pochopení toho nevědomí, hm, z kterého jsme vyšli. Kdyby nebylo nevědomí, tak my tady nejsme. To nevědomí je neskutečně drahocený, jestli ho poznáme. To je nedualistická mě. Ale my to tak nevidíme, my si myslím, že to nevědomí je něco, co tam skutečně je. Když získáme, sestaneme shorota pana, meditujeme vypasanut, máme jistý průlom, no, tak furt... Ta, ta mysl nestálá je něco, co, co, co nás vede. My meditujeme na stálost, ale z hlediska ty nestálé mysli, která je opravdová. Ale ta nestálá mysl opravdová nikdy nebyla. A tomu se říká chváto, Když se učíme zen, učíme se chváto, co znamená chvatou. konec řeči. To je místo, kam řeč nedosáhne, tomu se říká v činškyně úmín, bez jména. si dosáhl na to, co je bezejména, no tak si nikam nedosáhl. No, proto meditujeme každý den, jsou toho srdce v nedosažení, je to dosažení. Když tam nic není, no, tak dosáhneme to praví. A co tam není? Oči tam nejsou, uši tam nejsou. <laughs> Formy tam nejsou, hm? zvuky tam nejsou, hm? pravda tam není, nepravda tam taky není. Hm? Moudrost tam není, dosažení tam není, nedosažení tam, tam taky není. No, hm? co chceš chytat? Když nic nechytáme, no tak v tom. Nedosažení, dosahujeme všechno. To neznamená, že nemáme dosahovat, ale máme dosahovat v rámci nedosažení, protože v tom nedosažení, které je podstata no, naší mysli, to je ta, ta, thanga, ta garba, to lůnu budovství, no, v tom už všechno je obsaženo, z toho všechno pochází, to čteme v tomto traktátu. No. Z toho všechno pochází a do toho se všechno vrací. No a ta podstata toho, z čeho všechno vychází a čeho, do čeho se vše vše všechno vrací. Ta podstata toho je právě ta takovost. No a to je třeba poznat meditaci. Ať už meditujem na déch nebo na vypasanu. Nakonec se každý chce dostat k tomu, co je skutečný. No a to, co jsme, to je kombinace toho, co je skutečný a to, co je iluzorný. A tomu se říká Alaya, tomu se říká Bhavanga. No a mysl pochází z těchto kontinuity, což je kontinuita karmické mysli. Ta má kontinuitu, ale ta se míší s kontinuitou toho, co je skutečný, a jinak my nevíme, že se to mixuje. No, a teď, jestliže meditujeme správně, hm? správná disciplína, správný, správná koncentrace, správné hodnoty, hm? no, tak ta stálá mysl proniká do toho nevědomí a přetváří ho v moudrost. Jestliže zase meditujeme na smyslu iluze, kterou považujeme za realitu, no tak ta iluze zase proniká do té takovosti a zakrývá ji čím dál tím víc. No a to, je, to se děje stále, pokud nepretvoríme to vědomí v moudrost. Když pretvoríme vědomí v moudrost, v tomto spisu se to nazývá jedna mysl, jedna mysl, když spíme, když sníme, když vidíme, to je stále jedna mysl, to není nic. druhá mysl, třetí mysl, čtvrtá mysl, stále stejná mysl. A ta jedna mysl bytostí, to je dharma, To jsme učili. To znamená dharma. To, co drží vlastní podstatu, to, co drží vlastní podstatu, to se chytit nedá. To, co chytáme, to je právě chytáme, protože to žádnou vlastní podstatu nemá. No a tak, poznání Mahajány, jsme se učili, je poznání Významu. Význam je to, co darmu má, to znamená, všecko má darmu, jestliže to poznáme na základě jenom Jenomže my to nepoznáváme na základě moudrosti, tak se naše vědomí lepí a tak musíme jít od konce do začátku a zase ze začátku do konce a zase od konce do začátku, zase ze začátku do konce, porád si to obnovovat, až poznáme, že žádný začátek a žádný konec nikdy nebyl. To je, ne, to, to říkám já, to říká tento traktát. To se nazývá hm, vystání víry v Mahajánu. No, ale tu už máme posrandě, budeme e, si zameditovat. A teď to spojíme hm. s tou meditací, nejprve musíme získat tu koncentraci, aby jsme viděli, že ty myšlenky od někam pocházejí. A podle toho traktátu, ty právě pocházejí z té podstaty, která je prázdnota. A ta podstata je prázdnota, protože se do ní nedá nic přidat, nedá se z ní nic ubrat. No a je prostě tak, jak je. A my... Snažíme přijmout tak, jak je, je plná v sobě samé. Plná v sobě samé, plná čeho? Je to plná cnosti, kterých je víc než. Jáder ve velké řeči Ganga jádro písku. No ale my to nepotřebujeme tak to nemáme, my to potřebujeme, no tak studujeme vystání víru v, v Mahajánu. No a Mahajáno to je pámě ta jedna miso. Ať už spíme, vidíme. v hlubokém spánku, furt je to jedna mise.